Впровадження баштанних культур у Підмосков'ї, розповсюдження культури гілястої пшениці Про евкаліпти і кавуни та дині під Москвою я не знав нічого, але гіляста пшениця однаково що п'ята нога колгоспної корови Коли її виросте, то раз на тисячу років і лише для дивувань і сміху та що казати про соратників і помічників, коли і наш фронтовий брат, автор славетного Васі Теркіна, читав на ювілейному вечорі у Великому Театрі «По весни долгой-долгою чередою листву листве цветы цветам на смену, несут над вашей славной сединою, над жизнью в мире самой драгоценной, а ще неприємно вразило підлобузницьке пустомельство на адресу вождя в журналі «Аганьок», того самого ще зовсім недавно переслідуваного письменника, оповідання якого про війну перевернуло тоді мою душу. На додачу до всього, мій улюблений фронтовий поет мерщий кинувся складати й друкувати книжку «Дарунки вождю». Яке пониження людського роду! Кинути б їм гнівні слова Шевченкові – о, люди, люди, небораки, але розумів я, що думати так, та ще й вигукувати маю силу і волю не серед положаїв, а хіба що в чистім полі під високим сонцем, де підслухати мене могли тільки жайворонки. Оксана мені б помогала, бо жіноча любов рятує нас від страшної спустошеності душ. Однак тяжке безнадійне мовчання і далі облягало мене Оксана не озивалася, її загадкові й довгі очі Не просвічували тих темнощів, що обступали мене дедалі щільніше і безнадійніше Прорвався в ту безнадію ще один лист від Лесі Шепелявої Шановний колега, писала ця добра душа Ви мовчите, але, може, так і треба, як казав наш геній я знаю, що ви хоч і не озиваєтеся, але там, у степах. І від цього моє дурне серце успокоюється, і я навіть здаю чергову сесію, щоб перейти на вищий курс. А тепер я питаю, навіщо приходите туди, де немає вас, шановний колего? А всі знайомі вам люди ставлять це запитання і не можуть знайти відповіді. На кафедрах торжествують жалюгідні посередності, Відомий вам професор зник у невідомому напрямку, але його імені тут не забувають і погодяться з ним, як з коноплею на терниці. Б'ють, тіпують і знову б'ють. Наше місто гордо іменують Вузівським університет і 14 інститутів. Тому саме нашому місту випала висока честь прийшла рознарядка, щоб один із студентів виступив у обласній газеті з статтею «До 70-ліття товариша Сталіна». «Ви вже, мабуть, здогадалися, хто був той студент?» І не помилилися? «Нікчемний сирота, звичайно ж». «Я із тою горизвісною науковою роботою про колхоз, історія повторилася. зважаючи на його абсолютну бездарність, Писав не він сам, а йому написали, але сирота все ж зумів підлити в статтю власної отрути, якою обплював ім'я відомого професора, а також тих студентів, що потрапили під його згубний вплив і стали полегачами у підступних діях проти найпередовішої у світі сталінської агробіологічної науки. Як бачите, шановний колего, сирота вас не забуває, хоч цього разу і мені й не назвав. Але я пишу зовсім не для того, щоб нагадати вам це нікчемне ім'я. У мене є для вас маленька радісна звістка. Днями до відомих вам людей звернулася одна дуже симпатична установа з запитанням. Де можна знайти вас, шановний колего? За цією симпатичною установою вгадується така прекрасна людина, що відомі вам люди, не вагаючись і не питаючи вашої згоди, дали вашу адресу. Не гнівайтесь на таке самовправство і ждіть приємних звісток. А відомі вам люди ждатимуть з нетерпінням ще більшим. З усіх установ, які я знав у Нижньодніпровську, найсимпатичнішою, здається, була та, що містилася в похмурій будівлі,